Книгу, до речі, свою із літерами справа наліво, він узяв із собою, а коли йшов назад, лишив її батькові. Думаю, моя бабуся знищила ту книгу. Бо євреї були чимось підозрілим як для німців, так і для совітів. А треба ж було виживати. Бабуся обізвала діда Вейвла ненормальним, коли він йшов від них Але що вона могла зробити Мій батько добре запам'ятав Їхню розмову з дідом в той день Коли батько йшов до Бучача Він казав дідові Не йди Всі папери згоріли І що в житті папери Коли стільки людей загинуло А дід казав Що деякі папери Дорожчі за людей що він усе життя віддав би, аби зберегти деякі папери. І що ті папери, які Пінзель, ну, а той, що робив фігури на ратуші, що їх євреї можуть прочитати, тільки кілька разів прочитавши Тору, а мій батько її взагалі не читав, то йому і не можна читати паперів Пінзеля. А ще він казав, але ви розумієте, це мені переповідав батько, а йому казав його старий дід. Мій батько весь час повторював, що дід казав, ніби деякі папери дорожчі за людей. Я уважно слухала чоловіка, який не мав яскравих ознак єврейської крові, який дуже гарно розмовляв українською, хоч більшість життя прожив на сході України куди переїхав з батьками по війні. Його регулярно привозили до бабусі в село, де він народився. Відтак він вивчив українську. Його батьки прожили разом надзвичайно гарно. Рідко кому так щастить. Іноді вони навіть думають, як так сталося, що своїм щастям вони зобов'язані війні, але й таке буває. Але ж ви казали про Пінзеля. Казали, що у вашого діда, у прадіда, були папери, які його предкові дав сам Пінзель. Тож я прощу. Той самий Пінзель, який робив оці фігури, раніше вони тут були, коли ми з батьком приїздили в Бучач, щоб далі їхати в село до бабусі. Тут Мішель закінчив свої записи, заховав блокнот до рюкзака і показав мені на годинника. Мовляв, треба телефонувати водієві. Їдемо ми сьогодні до Львова чи ні? Я вибачилась перед своїм співрозмовником, мовляв, хочу ще поговорити з ним. Мішель сказав, що хоче переночувати в Бучацькому готелі. Я сказала, гаразд, хто платить, той і замовляє. Тоді я зв'язалася з нашим водієм, і ми домовилися, що завтра о 12 він чекатиме на нас біля готелю. Ще й встигне зранку з'їздити до Чорткова. Чомусь знайшов за потрібне, повідомити нам наш мовчазний водій. Щойно я домовилася з таксистом, як побачила, що мій попередній співрозмовник зник. Ніби його і не було. Перед нами була порожня площа. Невеличка, але перетнути її Микола Зиновйович аж ніяк не стиг би за той час, поки ми домовлялися з водієм. Мені стало прикро втратити такий раптовий шанс. Можна було б щось довідатись, але Микола Зиновйович зник. Проте Мішель не слухає мою розповідь. Він сказав, що зголоднів. Ми пішли шукати ресторан. Він спитав, чи є ресторан при готелі. Я сказала, що навряд. Готелі в провінційних містах України здебільшого дуже скромні. Ми вирішили спочатку зняти номер, а потім шукати ресторан. Пішли здовж траси в бік готелю. Нас обганяли авто і маршрутки. Стара частина міста закінчилась, ліворуч постали забудови радянських часів, праворуч нижче траси, у проваллі стояли приватні будиночки. А над усім темнів і грав міддю Бучацький ліс. У готелі нам запропонували двомісний номер із ліжками через прохід. Я запропонувала Мішелю лишити сумку в кімнаті, але він відмовився. Найближчим харчовим закладом було кафе над Стрипою. Стрипа – це річка, на якій стоїть Бучач. Ми були занадто втомлені, щоб шукати вишуканіше місце, яке в цьому містечку, мабуть, таки було. А над Стрипою було скромно, Проте чистенько. До їжі ми взяли по кухлю легкого микулинецького пива, єдиний місцевий колорит.